İsmillahi <Sessizlik> <Rabbil> al Rabbil Aləmin. Və <gülüyor> səlam, Və səlam, Allahələlələ, -e səlam, Nəbiyyəni Mühümmədələliyəni və səhbihi eləkmaqina məbəd. Qiməl 7 şərti e, inkar etməyə əks olan mənada bir sözdür və ya şərtdir. Həmin o şərt qəbul etməkdir. Yəni, Ləyəl-əqlan kəlməsi 7-ci şərti qəbul etməkdir. Bu şərtin axırda gəlmə e, İnsan o mərhələrdən keçir, elmi, yəqini, siddiyi, məhəbbəti və, və s. və s. və s. gəlir, axıda normaldır. O, bütün bunları qəbul etməlidir, yəni, bütün bunları həzm eləməlidir. Yəni, tam olaraq bunları qəbul etməlidir ki, o, lə iləhə ilə, illallah kəlməsi onun həyatına sirayət etsin, yəni təsir etsin. Allah əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl وكذلك ما ارسلنا من قبلك من في قريه من نذر الا قالوا مترافوها اننا وجدنا اباءنا على امه واننا على اثارهم مقتدون <coughs> قالوا قال, لو جئتكم باهدا مما جي... مما وجدتم عليه اباءكم قالوا اننا بما ارسلت به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين بوز خصوصا 22 23 و 25 ايالده اوسمت الله Bu ayələrdə e, buyurur ki, biz səndən əvvəl hansı bir şəhərə xəbərdarlıq edən bir peğəmbər göndərdiksə, onun cah-cəlal içində yaşayan sakinləri, yəni firamallıqla yaşayan insanlar deyirlər ki, biz atalarımızı bu yolda gördük. Yəni, dədə babamız hamısı bu yolla gedirdilər. Və biz də onların yolunu tutub gedəcəyik. Peyğəmbər Onlara göndərilən Peyğəmbər dedi, əgər sizə atalarınızın tutduğu o yoldan daha doğrusunu göstərə, göstərsəm, onda necə? Yəni, ona tabi olarsınız. Onlar dedilər, biz sizinlə göndərilənləri inkar edirik. Yəni, siz ki, o sözü ki, siz deyirsiniz, biz onu qəbul edəmirik. Yəni, sən əgər, sən adı vahabı qoyublarsa, və səlam. Sənin nə desəndə, mən sənə götürəndi eləm. Çünki sən adı, mən sənəcə belə tanıyram, və Yəni, insanlar nədir? Bu, ta qədəmdən belə olub. Əvvəlki peyğəmbərlərin deyilərinə insanlar deyilən sözə yox, deyən insana baxıb qeymət verirdilər. Yəni, onlar e, baxırdılar ki, məsələn ki, filan kəsdir, məsələn, yahudlar baxırdılar ki, bu Məhəmməd Ərəbdir. Ona ilə ümumi, ümumilikdə yahudlar, peyəmbəsəm qəbul eləmədilər nə o vaxtı, nə də bu, bu vaxta qədər. Niyə görə? Çünki onlar görürlər ki, bəni İsraildən kimsə gələ Amma gəldi ərəblərdən, Bəna Haşimlə gəldi. Ona görə onlar onu qabul etmədilər. Yəni, nəsə bir səbəb var idi. Səbəb nə idi? Səbəb ki, onlar deyilən sözə yox. Yəni, onlar deyilən sözün haqqına, həqiqətinə baxmadılar. Onlar deyən insana qiymət verib sonra onun sözünü götürüb və götürmək haqqında qərar çıxardırlar. Bugünkü gündə də bizim cəmiyyətdə bəzi insanların və bir çox insanların problemi də E, bu məqamdadır. Demək, e, 25-ci ayədə isə buyruq Allahu Subhanahu va taala biz də onlardan intiqam aldıq. Yəni onlar ki o peyğəmbərlər ki onlar deyirlər ki, əl, biz ata-babamızın qoyduğu yoldan deyək yaxşı oldu. Biz ondan lap yaxşısını gətirsək qəbul edərsiz? Dedilər ki, biz ümid sizdən bir şey götürmərik. Yəni siz əgər sən peyğəmbərsənsə, biz ümid edəsəndən heç nə Onlar belə e, deyirlər o peyğəmlərə. Allahu Subhanahu va taala Biz də onlardan intiqam aldıq, bir görə haqqı yalan sayanların aqibəti necə oldu biz də Qur'an kərimi oxuyanda əvvəlki ümumətlər haqqında onlar ki, ümumətləri e, öz peyğəmbələrini inkar edirlər, bəzi ümumətləri öz peyəmbələrini öndürürlər və s. Allah s. onlara bu dünyada ən şiddətli əzabı daddırardı və ahirətdə də onlara əzab vəd edərdi və məsələn, baxsaq Nuh a.s. tayfasına, Nuh aleyhisselam neçə illərlə öz qömrünü dəvət elədi, amma Allah Subhanahu taala onlar qəbul edəmədiklərinə görə, inkar etdiklərinə görə Allah Subhanahu onları e, məlum tufan hadisəsi ilə cəzalandırdı və həminin başqa qömrələri də, məsəl Lut aleyhisselamın təyfasını Allah Subhanahu elə bir necəcə sən dənizin qumun rahatlığına bir ovuz götürüb elə dalışa çevirə bilərsən? Allah Subhanahu Nuh aleyhisselamın qömrünü o formada mələklərə əmr elədi, onlar onu kaldırdılar tam köşündən baş üstə vurdular onu bir şey tərsinə yerə. Yəni elə bir ki, ümumiyyətlə izləri, tozları, heç bir şeyi qalmasın. Yəni və bu formada alaşmaları çox ümmətləri cəzalandırıb. Niyə görə? Çünki onlar həddindən artıq inadçılıq nümayiş etdiriblər. E, digər bir dəlil isə ləvəhə var kəmbəsinin şərtinə alaşma deyir ki, Onlara Allahdan başqa ibadətə layiq olan hak mebud yoxdur deyildikdə, yəni elə əlif va kənəsi deyildikdə, onlar təkcəbürlük göstərirlər. Və yekuluna ə inna latərku bir məcrun şairə, yəni bir o dəri divana şairə, o kürsələr şeir deyirdik o vaxt gəzirdilər. Peyğəmbərsəm ona oxşadırlar ki Avara-avara küçələrdə gəzir, şeir deyə gəzir. O mənada olar onlar on ki, bir dəli e, məcnun bir şairə, yəni Peyğəmbərə salamı ən aşağı qiymət verirdilər. Deyək ki, biz belə bir insana görə öz məbuddlarımızı, yəni ibadət etdiyimiz ilahlarımızı tərk edəcəyik. Bu da Safa surəsi 36 e, 35-36-cı ayələrdir. Və e, hər iki ayədə görək Allahu Subhanahu taala ümmətləri qınayır. Niyə görə? Çünki onlar qəbul etmirdilər on var. Gələn o lə ilə hələ kəlməsi, o dəvətə təvhid idi. Qəbul etmirdilər. Həmçinin Sünnədən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində gəlir ki: "Əbu Mursel əşar radiyallahu anh deyir, Peyğəmbər buyurub ki: "Mə sərhə məbəthən yəllahu bihi peyğəmbər göndərilməyim. Yəni o hidayətlən elimlə göndərilməyim bir yerə yağan yağış kimidir. Yəni bol yağış kimidir. Hər hansı bir torpağa yağan bir bol yağış kimidir. Elə torpaq var ki, yağan yağışı yaxşı qəbul edir və o torpağa ayıb ki, çəkdiği su ilə, o yağış suyu ilə gözəl bitki bitşər, yetişər və ya otlar göyələr, yəni o torpağa həmin o yağışın tam təsiri olar. Və elə elə var ki, elə elə var ki, o yağış yağır, e, yer özü o qədər bəkdir ki, yağan yağış heç çirə gedmir. Yəni, nə, yerin altına çəkilmir, torpağa çəkilmir, nə də yan yörüyə axıb gedmir, yığılıb qalır, yəni, gölməsə halında yığılıb qalır. Və bu e, yığılan sudan da Allahdarlı insanlara müxtəlif formada faydalar verər və onlar o sudan içərlər və ya heyvanlarını sulayarlar və ya öz bağlanıb o sudanlarını e, sulayarlar. Yəni, insanlar o sudan fayda görərlər. Bu, ikinci növ yerdir. Və üçüncü isə odur ki, yağış elə bir yerə yağar ki, O yerdə e, yağış yağar, soyuq çəkələr. Ancaq həmin yerdə nə, nə e, ot bitməz, nə göyərləməz, nə də ki heç bir məhsul yetişdirmək olmaz. Yəni tam yararsız bir torpağa nazır olar. Və bu Peyğəmbərsəməcin çəkdiyi bu misallar, yəni üç növ torpaq misalı çəkib Peyğəmbərsəmə bu misallar e, Allahın dinində, Allahın dinini öyrənib e, onu anlayan insanın timsalındadır. Yəni, insan var ki, dini öyrənir, e, yəni, mənim göndərdiyim elmi, o hidayəti və s. öyrənər və onunla ona, ona fayda verər. Onunla fayda verər. Həm özü öyrənər, həm də insanlara öyrədər. Bu nədir? Həmin o yağışın yağdığı o mümbit törpaq misalındadır. Və o insan ki, ümumiyyətlə, bundan təsirlənməz, Allahın göndərdiyi hidayət yolunu qəbul etməzsə, həmin o da o insan da axırıncı deyilən, deyilən torbaq misalında olar. Yəni, o insana nə qədər yaxşı yaxsa da orada nə ot bitməz, nə də ki, bir e, bitki yetişməz. İndi şərhçi, rəhməlullah, e, həfiz daha doğrusu, həmin ailəri şərh edir. Birinci ayə haqqında bu ki, və ki, mərsələ min qəbulikə fiqariyyətin minnədin illə qalə mütrafuha. O ayə ki, orada və sonunda buyurur ki, biz sənin əvvəl e, e, ümmətlərə, e, peyğəmbər göndərəndə o şəhər cəmatına, o, o kənd cəmatına, o yaşayan insanlara, onlar öz peyğəmbərlərinə deyərdilər ki, e, yəni biz sənin gətirdiğini qəbul edə bilməlik, biz dədə babamızın, atamızın qoyduğu yola və s. və s. yollara gedərik. Həmin Allah Subhanahu taala bizə e, həmin o hadisələr haqqında Allah Subhanahu bizə o ayələrdə təsəvvür verdi ki, o insanlar peyğəmbərləri qəbul etməzlər. Niyə görə? Çünki onlar, çünki onlar insanın o deyilən insanın özünə baxıb qiymət verərlər. Dediyisə, baxıb qiymət verməzlər. Ona görə qəbul etməzlər. inkar edərlər. İndi müəllif Rahmatullah həmin o ayələri e, daha çox şərhçi həmin ayələyə bizə çatdırmaq istəyir ki, Eyni bir hal Allah Subhanahu taala peyğəmbərlərinə göndərib Məhəmməd peyğəmbərsənin əvvəlki ümmətlərdən niyə görə Allah Subhanahu əvvəlki ümmətlərdən eyni bir halı peyğəmbərsən misal çəkir? Çünki həmin e, davranış, həmin münasibət peyğəmbərin qəbiləsində də mövcud idi. Yəni Qureyş qəbiləsi də peyğəmbərsən dəvətə gələndə onu eyni səbəblərlə inkar edərdilər. Yəni əvvəllər nə deyirdilərsə, elə bir şey ola da onun Ona görə Allah Ələk Peyğəmbər Səsələmə bu misalı çəkdir ki, səndən əvvəlki Peyğəmbərlərin də halı sənin halın kimi olur. Abdülrahman Issaad-ı Rahimallah buyur ki, həmin o şəhər cəmatı ki, var idi, hansı ki, onlara gələrdi, Allah Ələk onlara hər şey verərdi. Allah Ələk onlara bütün neymətlər, naz neymətlər, yəni bolluq verərdi. Artıq onlar dünyadan nə istəyirlərsə, onu əldə edirlər və edib üzrə ki, bunları özləri əldə edirlər. Və ona görə də göstərərdilər haqqa qarşı. Və səbəb kimi gətirərdilər ki, biz öz atalarımızı e, bu yolla görmüşük və biz də o ata-babamızın, dedə-babamızın yolunu davam etdirəcəyik. Abbaspaşa bizə bildirir ki, ey Məhəmməd, sənin o Qureyş tayfanın onların dediyi o söz, onların öz sözləri deyil. O onlardan əvvəl gələn başqa tayfaların sözləridir. Hansı ki, o müşriklər də eyni şeyi təklif edib özlərinə üzülxalqlıq yeri axtarardılar. Onların bu iddiasına qarşı həmin Peyğəmbərlər həmin Peyğəmbərlər hətta onlara deyəndə ki, biz e, sizin o ata babanızın tutduğu yoldan daha xeyirlisini sizə gətirəndə onu qəbul edərsinizmi? Yəni, siz nəyə axtarırsınız? Haqq yolu axtarırsınız. Əgər haqq yolu axtarırsınızsa, biz sizə yəni Allahdan onların gətirdiğindən daha xeyirlisini gətirərik. Yəni, eğer haqqaq deyirsiniz ki, bu bizim üçün daha yaxşı yoldursa, ondan daha yaxşını gətirərik biz üçün üçün. Onu qabul edərsinizmi? Onlar deyirlə ki, yox. Çünki onların məqsədi haqq yolu axtarmaq deyil. Yəni, haqqı axtarq, tutarmaq deyil. Onların, onların isteyi sadəcə elə kör-körənə olduğuları kimi də qalmaqlarıdır. Ona onlar Allahın Peyğəmbərlərinin o təklifini hamılıqla, bədd edərdilər, çünki haqqı istəmirdilər. Və Allah-ı Səməndə buyurdu ki, Fandur, keyfi kənə aqibətin mükədibin. Bax gör, yalan hesab edənlərin aqibəti bir necə oldu? Allah-ı Səməndə ola e, e, yalancılıq üzərində, təkdib etmək üzərində davam edən bir qövmü mütləri cəzalandırıb. Hər bir dövrdə, hər bir zamanda bu belə olub, bu cəzalandırma. Ya Allah Subhanahu insanları insanlarla cəzalandırması olur və ya Allah Subhanahu taala insanları e, yəni insanan həyatında baş verən təhlükələrlə, zəlzələlər və yağışlar, tufanlar və s. ilə atasmadan insanları cəzalandırıb və bu ayədə də Allah Subhanahu vəd edir o insanlara ki, onlar haqqı bilə bilə inkar edirlər, onları Allah Subhanahu cəzalandırmaq haqqında vəd edir. Ayədə olan faydalar odur ki, birinci Allah Subhanahu peyğəmbərə sal salam verir. Yəni ki, Məhəmməd insanlar işsənə o deyirlər ki, sənin bu gətirdiyin şəriəti biz qəbul edə bilmərik, çünki bu yenilikdir və sər və sərə Allah peyğəmbərə təsəlli verir ki, sənin bu gətirdiyin şəriət yenilik deyil. Sənin gətirdin bu şəriət İlahi bir şəriətdir, yəni bu bir dəht deyil və bir yenilik deyil ki, insanlar desinə ki, bu yenilikdir, biz bunu qabil elə bilmirik. Əslində, o insanlar özlərə haqqı, o, e, Allahın qoyduğu yolu istəmirlər, onlar ondan e, üz döndərilirlər. Ona öyrən, məsələn, bugünkü gündə biz e, tövhü dəvətini bir çox insanlara çatdıranda və ya onları dəvət edəndə görür ki, bəzi insanlar deyir ki, məsələn, bu e, təzə bir şeydir və ya bu yenilikdir və bu təzə bir şey çıxdı, əvvəl belə şeylər yox idi və s. Yəni, bu hamısı nədir? Bunlar hamısı qoru iddialardır. Ona biz baxsaq, Allahın Kistanı Peyğəmbəsən sünnətinə, e, öz dediklərimizin əgər bu şəriyyətdə əsası varsa, öz e, dediklərimizin şəriyyətdə əsaslandıra biliriksə, demək ki, biz e, yenilik deyirik, biz elə bu dinin köküyük, əsasıyıq, onu tədil edirik. İkinci fayda odur ki, ayədə e, Peyğəmbərə və Peyğəmbərləri müxalif olmağın qədağan edilməsi və bu haqda xəbərdarlıq. Allah-u Əsməzələr və olanları bu dünya və ahirətdə cəza ilə xəbərdar edir. Həmsinin üçüncü fayda olurdu ki, e, ayələrdən insanların kör-körana təqlid etmələri, yəni kör-körana kimsinə dalanca tutub gedməkləri bu insanlar üçün böyük bir təhlükə mənbəyidir. Ona görə e, Buxarovun bu sündə olunan həclisə biz baxsaq, orada Səyid ibn-i atasından Rəvayət edir ki, Əbu Talib vəfat ayında olanda Peyğəmbər sallallahu Əbu Talibin yanına gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daxil oldu orada Əbu Cəhil və Abdullah ibn Əbu Ümeyyə yəni Qurayshın böyüklərindən biri idi o Əbu Cəhil bir yerdə Əbu Talibin yanında idilər. Yəni Əbu Talib də artıq can üstə idi. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, ey Əmi, Lə iləhə illallah cümləsindir. Allah yanında sənin üçün nə isə etməyə çalışıram. Peygamber səsələn bir yandan Əbu Talib ilə Allah deməyə dəvət edir. O yandan isə şeytanın dəvətçisi Əbu Cəhil və Abdullah ibn Əbi Umeyyə Allah yüzdən qararləsin. Onlar Əbu Talibə bir yandan bu tərəfindən deyən olar. Deyirlər ki, bəs, Ə, Ə, Ə, Ə, Ə, Ə, Ə, yəni Əbdülmuttalibin yolundan öz çevirirsən. Yəni ona elə ki, ona təsirləsini qəbul eləməsin. Yəni necə? Sən indi haqqı tapdın. Əbdülmuttalib əziz olub. Çünki Ərəblərdə özü bu dədə baba yəni qiymətini tutmağa gətirmə məsələsə çox böyük bir təsiri var idi insanlara. Onlar da onlar Əbu Talibin zəif yerini bilib, şeytanın köməyi ilə onu ə, çəkindirirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Desə də ki, lərluna kəlməsindir, amma Abu Cəhl və e, onun dostunun Peyğumbar Səsələmin əmisini yayındırmağından o bu sözü deməkdən imtina elədir. Çünki özünə sığışdırmadı ki, onların yanında bu sözü desin və Peyğumbar Səsələm görəndə artıq Abu Talib bu sözü demir, heç nə demir susur və buyur ki, Allah həndə olsun, Allah mənə qadran edənə qədər mən sənin üçün e, Allahdan bağışlanma diləyəcəyəm. Person Allahu Teala buyurğan hazret ki, "Mənə qəbul edilən nəbi və lədinə əmən olanlar ki, Peyğəmbərə və iman gətirənlərə müşriklər üçün Allahdan bağışlanma diləmək yaraşmaz və Peyğəmbərə sallallahu alayhi və ondan sonra o artıq əmisi üçün Allahdan bağışlanma diləməli. Bu tövbə surəsinin 113-cü ayəsidir. Həmçinin e, hə hədsin ardınca gələn ki, Allahu Əbu Talib haqqında bu ayəni nazir etdi ki, "İnnekələ təhdiimən əhrebdə əhv və Xassas 56-cu ayə Allahusmanlığı Peyğəmbərsən buyurur ki, ey Muhamməd, sən istədiyin şəxsini, yəni, kimi sevirsənsə, sən ona hidayət verə bilmərsən. Yəni, sən yalnız yol göstərə bilərsən ki, bu haqdır, bu batildir. Yəni, sən ammağa hidayət verə bilmərsən, yəni, insanları müvəffəq edə bilmərsən ki, bu müsəman olsun və ya bu kafir olsun. Bu məsələ insanları haqqa müvəffəq etmək, onları haqqa bağlamaq bu Allahın işidir. Allah istədiyi insana hidayət verər. Yəni, hidayət iki növbdə bilirsiniz. Biri yol göstərmək mənasında, birisə müvaffəq etmək. Yol göstərmək hər bir insanın bacardığı bir şeydir. Allah-ı verib hər bir insana o bacarıqı. Lakin e, müvaffəq etmək isə Allah-ı öz əlindədir. Onu elə biz e, dəvət eləyəndə biz insanları çağırırıq. Əgər kimsə qabıl eləmirsə, biz onu məlis olmamalıyıq. Çünki bizim üzərimizə bir hissəsiz düş Amma o insanın qəbul etməyə yəni yana, onun müvəffəq olması o Allahın əlindədir. Allah istəsə o insanı verəcək, istəməsə o insanı verməyəcək. Və bu məsələdə Allah Subhanahu istəyi o bəndənin istəyinə bağlıdır. Əgər sənin dəvət etdiyin insan əlini açıb və qəlbində heç olmasa dilinlə deyə bilməsə də qəlbində şübhəsiz ki, "Ya Rabbi, görürsən bu düzdür yoxsa səhvdir?" deyədirsə, mən düz yola yönəlt. Heç olmasa qəlbində keçirsə, onu yönəldəcək. O istiqamət yolunağı. Çünki Allah-u Sövələndə heç bir insana zülmələmir. Yəni, heç bir insanı Allah-u Sövələndə zorla haqdan üzləndərmir. Yəni, Allah-u Sövələndə müvəffəq edəməyi deyəndə bu anlamda anlaşılmalıdır. Və həmsinin bu Məhəmədə Məhəmədə Məhəbə Rəhəməllər kitablarının birində bu hədis haqqında buyurur ki, hədistdən götürülür ki, insanın pis yoldaşları ona necə ziyan gətirə bilirlər. Yəni, Əbu və e, Abdullah ibn Ubey e, onlar görsünüz, Əbu e, si, Tarabın yanında deyanıb, necə pis yoldaşdırlar, deyirdilər, yəni onu o haqqı qabıl etməyə mani oldular. Onu elə insan elə dost seçməlidir özünə ki, o dostu onun üçün həm bu dünyasında, həm də axirətlə e, xeyirli bir dost olsun, yəni ona ziyan verməsin. Həmsinin başqa ayda hansı dəllərdən məlif gətirib, Onlara ilə ilə kəlməsini deyin, dedikdə onlar təkəbüllük göstərərlər. Yəni, e, onlar deyəndə ki, gəlin Allahdan başqa heç bir məbudun olmadığına, heç bir haqq məbudun olmadığına etiqat edin, bu imanı qabul edin, onlar bunların üls çevirərlər. Abdurrahman Esad-ı buyurur ki, Hı -hı. Yəni, onlara deyəndə ki, Allahdan başqa heç səsə ibadə etməyin, Onlar təkəbbül göstərərdilər və deyərdilər ki, biz təkəbbülü göstərib səbəb gətirərlər, üzr gətirərlər ki, bəs biz öz dədə babamızın yolunu tərk edəcəyik. Yəni, hələ bilərdilər ki, bu üzrxalqlıq, onların o üzrxalqlığını e, həyata keçirə biləcəyik. O e, dədə baba yolu onları nə idi? Onların dədə babanın yolları o idi ki, onlar e, öz əvvəl yaşayan atalarının, babalarının hesab etdiyiləri bir şeyi özlərinə din götürmüşdülər. Və onlar öz dinlərinin, dədə babalarını Peyğəmbərlə müqayisə edirlər. Dədə babalarına yüksək qiymət, Peyğəmbərə isə ən aşağı qiymət verib, onu dəli divana bir şair kimi vəsf edirlər. Və təbii ki, onların bu haqsızlığı, bu zülmü Peyğəmbəri qarşı onların E, bu dünyada cəzalanması ilə və axirətdə də əbədi cəhənnəmə e, nail olmaları ilə nəticələnir. Qureş tayfasının bu dünyada cəzası, bu dünyada cəzası onların qureş böyüklərinin hamısının e, bir-bir məhf olması, bir-birin ardınca və gözləri görə-görə görə öz e, həris olduqları şeylərin əllərindən çıxması idi. Axirətdə isə Allah Subhanahu bəzi də haqqında ayələr nazirdir. Bəzən necə Allah Subhanahu taala əbədi ə, əzab vəd edib, ən şiddətli əzabı. Buna görə üç sevilməyi tərk etmək, qəbul etməmək, bunlar hamısı Allah Subhanahu bu ayələrinə götürülür ki, bunlar hamısı müşriklərin kafirə hüsrətlərindən də ona biz deyəndə onun kəlməsindəki 7-ci şərti qəbul etməkdir. 7-ci şərti qəbul etməkdir. Bu dediyimiz mənaların əksisi nəzərdə tutulur. Yəni Əla və çalışmağın deyən insan onun bütün ehtiva etdiyi hamısı şərtlərini, tələblərini qəbul etməlidir. Və sonuncu dəlil isə Buxarovumuz Timur Rəhmanovun, rahmehullahın rivayet etdiyi hədisdir ki, Peyğəmbər sallallahu misal çəkir. Yaxşı torpaq ilə, ümumi torpaq ilə digər bir torpağı Peyğəmbər sallallahu misal çəkib. Nəbi rəhmehullah Həmin əlçakında buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. həmin hədisdə hidayət yolu ilə e, misal çəkir, yəni hidayət yolunu, özünün qoyub getdiyi o haqq yolu, hidayət yolu misal çəkir və məsəli də bol yağış ilə qeyd edir. Yəni, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v.in gətirdiyi şəriət, daha doğrusu, necə ki, o yağan bol yağış hər yeri yağar, torpağın hər hissəsinə şamil edilər. Antsinin də ferması zaman o yağan yağış kimi hər yerə əhatədir. Yəni hər yerə o dəvət gedib çatır. O, o insanlar ki onun dəvətini qəbul edərlər, bu münbi torpağa yağmış yağış kimi, yəni ondan fayda verir. Bu o, o torpağa ki o yağış yağar ki o torpağa heç bir faydası olmaz, yəni o torpaq nə əkmək üçün, nə biçmək üçün, heç bir şeyin yararsızdır ora yağan yağışın da faydası olmaz. Həmçinin də ora gedən, ora çatan dəvətin də o insanlara faydası olmaz. Ona ilə Peygamber səsələm yağış ilə öz e, qoyduğu yolu misal çəkir. Yəni, necə ki, yağış istisnasız hər yerə gedər, çatar və həmçinin də Peygamber səsələmin dəvəti də istisnasız hər yerə gedib çatar. Və biz bu hədisə baxsaq, e, burada məlif bəzi faydaları qeyd edib ki, Və biz başa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in ümumi hədislərindən təbii ki, hərçə şərhləmişik deyə artıq bir də təkrarlama ehtiyacı yoxdur və həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu bizə öyrədir misal çəkməyi. Yəni insan dəvət edəndə dəvət etdiyi insanların məfhumuna, düşüncə tərzinə uyğun misal çəkə bilər. Yəni bu dəvətin üsurlarından biridir. Həmçinin elm öyrənməyin və öyrətməyin nə qədər olmasını bizə Peyğəmbər çatdırır. Həmçinin E, bu elmi öyrənməyə, bu hidayət yolunu öyrənməyə, məlimsəməyə, ondan e, bacardın qədər çox faydalanmağa Peyğəlməsələ bizi təşviq edir. Həmçinin e, Peyğəlməsələm elmdən və hidayət yolundan üzv çevilməkdən qadağan edir və onu məzəmmət edir. Və bütün bu mənalar hamısı hədisdə e, toplanmışdır, cəm edilmişdir. Daha doğrusunu Allah bilir və bizim lələlə -Ləl kəlməsi haqqında deyəmək istədiyimiz bunlar idi. Allahusübəndən deyək ki, Allahusübəndən bizi bu kəlməni e, layiqincə deyib əməl edən bəndələrdən etsin. Allahusübəndən deyək ki, Allahusübəndən bizi eşidir faydanlar etsin və həmsin Allahusübəndən e, bu elmi bizə gətirib çatdıran alimlərdən, elm razı olsun ki, onlar e, bir-birinin ardınca bu elmi bizə öyrədirlər və biri yazır, bir elmi yazır ki, rahat olsun obrusu gəlir, o elmi daha da rahatlaşdırmaq üçün ona bir azə şəhk verir və Muhammed Məbulə Həb Rahimunullah e, Ləvlan şəhətləri haqqında rahat bir kitabçı yazır və Ubeyd Əl-Cəbir e, Həfəzəxullah da masir şeyhlərdəndir. O da bu, məsələn, daha da rahatlaşdırmaq üçün e, həmin o məsələləri bizim üçün bu e, qısa bir əsəri yazmışdır və dəyərli bir əsəri yazmışdır. Və Allah Əsvəndən deyək Allah bizi elm və alimlərin tutub getdikləri haqq yolu ilə bizə də getməyə müvaffaq etsin. Bu belə. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu sizə ixlasla.com saytı təqdim olunub.